Ну, скільки можна? На цей раз я з тобою посилаю надійного партнера. Марго не мала сил опиратися. Хоч би швидше почати. Світлано, швидко обріж нігті. Я тобі казав в експедицію їхати в ситцевих платтях. Ти що, не чула? Ну, шефе, пробувала опиратися та. Ніяких розмов. Маш переодягатися. Так, Сидоренко, ти даєш мало матеріалу. Працюй оперативно. І прошу дуже не розпитуй генеалогію кожного попа. У нас немає на це ні часу, ні плівки. Але, шефе, ніяких заперечень. Ну, що ще? Васяти на підхваті, мобільний зв'язок, бутерброд, вода, чай, кава, сто грам для трактористів. Є совкос, шефе, дав під козирок той. Молодець Васьок. Ну що, вперід? Із цієї цілком стандартної, як для шефа наради, і почався опитувальний марафон. Уже на першому тижні всі члени експедиції забули про домашні проблеми, про домашні образи, про власні болячки, позбулися статевого і алкогольного потягу, словом, працювали як машини, від зорі до зорі. Їхня експедиція рухалася з півночі на південь колишньої Гетьманщини, прочисуючи різні села. Полтавщина чарувала своєю нестандартністю. Вона є зразковою опозицією до європейських стандартів. Замість максимального перетворення ландшафту, максимальне пристосування до ландшафту, на противагу європейському раціональному використанню кожного сантиметра вимурдуваної цивілізації землі Олтавські землі хоч вдавися, води хоч втопися, лісу хоч повісся. Замість активної метушні філософський підхід до життя. Напротивагу відкритому суспільству, що живе відкрито у відкритих поселеннях, де кожен двір і садиба, як на долоні, закрите суспільство. Люди, що живуть у захованих поярах і хуторах-хатках. Народ тут розбалований красою природи і родючістю землі, нікуди не поспішає, не вигадує додаткових клопотів, щоб вичавити з цієї землі більше. Навіщо силувати себе і землю? Земля – це матінка, їй треба любити і не ображати. У цій місцевості опитування йде своїм чином. Якщо люди при дорозі ловлять усе на люту і розуміють вас із півслова, то тут треба довго і нудно і в деталях пояснювати, що і як. Якщо люди при дорозі цінують свій і ваш час, то тут люди не шкодують ні свого, ні вашого часу. Заїжджати треба до кожного столя, вникати в подробиці його побуту, життя, на відміну від людей при дорозі, які вимагають, щоб усе було швидко і по суті. Саме тому... Тут робити опитування на швидку руч неможливо. А часу-то обмаль, викручуйся як хочеш. Ось і викручувалося. Основні опитування робили вручну, а частину анкет лишали на корпунтах, де їх поширювали, збирали і обробляли. Матеріали колишніх козацьких поселень відрізнялися від Кріпацької зони тим, що народ не хотів пана, хотів сам бути паном, а оскільки для цього не було ніяких можливостей, то вони сиділи собі і чекали, коли ж стануть панами.